6. fejezet Noferetet sürgősen a főkórházba hívták egy nehéz műtétre, ezért Pászer vezír maga etette meg csibészt, a zöld majd -mocskát. Jól lehet, a kiállhatatlan jószág azzal töltötte napjait, hogy bosszantsa a szolgákat és ételt csenjen a konyháról, Pászer nem tudott haragudni rá. Neki köszönhette, hogy megmerte szólítani Noferetet az első találkozásukkor, amikor Csibész vízzel lefröskölte Vitézt, a bíró kutyáját. Vitéz a vezír karjára tette jobbmelső lábát. A nagy, hosszú kutya lógó füle mindig az égnek mered, ha közeledett az étkezés ideje. Homokszínű bundáján rózsaszín és fehér bőrnyakörv díszelgett rajta a felirat, Vitéz, társa. Míg Csibész pálmadiót ropogtatott, a kutya zöldségpürét falt. Szerencsére a két állat régen megbékélt egymással. Vitéz engedte, hogy csibész napjában tízszer is megrángassa a farkát. Cserében a majmocska békén hagyta, ha leheveredett aludni az öreg gyékényre, amely a bíró egyetlen vagyona volt, amikor először Memphisbe érkezett. A gyékény valóban értékes tárgynak számított. Ágyként, asztalként, szőnyekként szolgált, és olykor szemfedőként is. Pászer megfogadta, hogy bárhogyan alakul is a sorsa, ezt a gyéként mindig megőrzi, és amióta vitéz inkább ezt választotta a puha párnák és székek helyett, bizonyos volt benne, hogy jól vigyáznak rá. Lágy téli napsugár ébresztette a fákat és a virágágyásokat, amelyektől a vezír otthona olyanná vált, mintha egy túlvilági paradicsom kert volna, amelyben az igazak élnek. Pászer elindult az egyik fasoron, beleszagolt a harmadtól nedves föld finom illatába. Barátságos orr bögte meg a könyökét. Hű szamara, északi szél üdvözölte. Az ábrándos szemű és éles eszű, pompás szürke csacsi mesés tájékozódó képességgel volt megáldva, amely a vezírből viszont teljesen hiányzott. Pászer örömmel biztosította számára békés napokat, amelyeken nem kellett többé a teherhordással fáradnia a szamár fölkapta a fejét. Szokatlan látogatókra figyelt fel, akik a nagy kapuban álltak. Azonnal oda is kocogott a nyomában pászerral. Kem és a rendőrpáviánya várták a vezírt. A nélkülözést jól tűrő, a fényűzés gyűlölő rendőrfönök, csak rövid kötényt viselt, mint bármely egyszerű ember. Övén egy fatokban tartotta egyetlen díszes tárgyát, a bronz tört, tőrt, amelynek nyele elektronfémből készült, az arany és az ezüst ötvözetéből, lazúrkő és zöld földpát rozettás berakással. A tőr a vezírajándéka volt, nem csoda hát, hogy a nubiai jobban szerette annál az elefántcsontnyelű törnél, amelyet a hivatalos ceremóniákon kellett viselnie. Kem gyűlölte az irodákat, ezért, mint kinevezése előtt, most is jobbára Memphis utcáit járta, a terepen dolgozott. A pávián békés jószágnak látszott, de ha feldühödött, egy oroszlánt is képes lett volna leteríteni. Eddig csak egyetlen hozzá a hasonlóan nagy és erős pávián mert vele kiállni halálos párviadalra. Azt is egy titokzatos merénylő úszította rá, hogy eltávolítsa Gyilkost az útból és rátámadhasson pászerra. Gyilkos győztesen, de súlyos sebesüléssel került ki a viadalból. Nofered gondos ápolásának köszönhetően viszont hamar talpra állt, és ezért határtalanul hálás is volt a doktornőnek. Semmi veszély nincs a láthatáron, véltekem. Az utóbbi napokban senki sem próbálta kifigyelni önt. Az életemet köszönhetem magának. Én viszont önnek köszönhetem a magamét. De mivel a sorsunk összefonódott, ne az időt a kölcsönös köszönetnyilvánításokra. A vad a vackán van, ellenőriztem. Északi szél, mintha kitalálta volna a vezír gondolatát, már el is indult a helyes irányba. Kecsesen ügetett Memphis utcáin, néhány méterrel a pávián és a két ember előtt. Ahol gyilkos elhaladt, elcsendesedett az utcai zsivaj. Busa feje tekintélyt parancsolt. A tarkójától a farkáig érdes szőrcsík futott végig. A vállán vörös köpenyt hordott. Szeretett felegyenesedve járni, és tekintetét forgatva gyakran alaposan körülnézni. Memphis legnagyobb szövőműhelye előtt vidám forgattak fogadta őket. Szövőnők plegykáltak, szállítók érkeztek nagy lendgombolyaikkal, amelyeket egy felügyelő átvétel előtt tüzetesen átvizsgált. A szamár lecövekelt egy halom takarmány előtt, míg a vezír, a rendőrfőnök és a pávián bementek a jól szellőző csarnokba, ahol a szövőszékek sorakoztak. A szövőnők elöljárójának, Tapéni asszonynak az irodájába mentek. A kicsi, feketehajú, zöldszemű, harminc év körüli, vonzó és élénk asszonyka termetét meghazudtolóan vaskézzel irányította a műhelyét, és egyedül csak az üzlet sikere foglalkoztatta. A belépők láttán láthatóan zavarba jött. Engem? Engem keresnek? Meggyőződésem, hogy tud nekünk segíteni, mondta a kimérten. A műhelyben már is elindultak a plegykák. Egyiptom vezírje és a rendőrfőnök személyesen keresik fel Tapéni asszonyt. Vajon hirtelen előléptetik? Vagy talán súlyos bűnt követett el? Kem jelenlétéből inkább a második eshetőségre következtettek. Emlékeztetem arra, folytatta perszer, hogy a mesteremet Bránért egy gyöngyház tűvel ölték meg. Az ön tájékoztatása alapján számos lehetőséget megvizsgáltam, de sajnos eredménytelenül. Márpedig ön azt állította, hogy döntő adatokkal szolgál. Ideje lenne, hogy elmondja nekünk ezeket. E, csak lódítottam. Az összeesküvők között, akik megölték a Sphinx díszőrségének a tagjait, egy asszony is volt. Nem kevésbé kegyetlen és eltökélt, mint a társai. A pávián a fekete szépségre szögezte szemét, aki egyre kényelmetlenebbül érezte magát. Tegyük fel, tapéni asszony, hogy ez a nő egyben kiválóan bánik a tűvel és parancsot kapott arra, hogy megölje a mesteremet, Bránírt, és ezzel véget vessen a vizsgálódásainak. Mindez nem tartozik rám. Szeretném, ha beavatna a titkaiba. Nem, kiáltotta tapéni szinte hisztérikusan. Csak, csak bosszút akar állni, mert elítéltettem a barátját, Csutit. De ő volt a hibás, és nekem igazam volt. Ne fenyegetőzék itt nekem, vagy, vagy bepanaszolom. Távozzon! Több tisztelettel kellene beszélnie, ajánlotta Kem. Egyiptom vezírjéhez szól. Tapini reszketve elcsendesedett. Nincs bizonyítékuk ellenem. Előbb-utóbb lesz. Vigyázzon magára, Tapini asszony. Nos, elégedett a vezír az eredménnyel? Nem meglehetősen, Kem. Ez a fiatal hölgy nagyon ideges, és sokat jelent számára a szakmai siker. A látogatásunk nem vet rá jó fényt. Tehát cselekedni fog. Késlekedés nélkül. Gondolja, hogy bűnös? Gonosz és fukkar, annyi bizonyos. Inkább Szilkiszre egy a feleségére? Egy gyermekasszony puszta szeszélyből is bűnözővé válhat. Szilkisz ráadásul kiválóan bánik a tűvel. Azt mondják, félős. Mindig meghajol a férje akarata előtt. Ö, ha azt kérte, hogy legyen ő a csalétek, biztosan engedelmeskedett. A Sphinx őrparancsnoka elveszíthette az éberségét, amikor meglátta felbukkanni az éjszakában. De gyilkolni nem bádaskodom, amíg nincs rá bizonyítékom. És ha sohasem lesz? Bízunk a munkánkban, Kem. Valami fontosat titkol előlem. Kénytelen vagyok, de annyit elárulok, hogy... Egyiptom fennmaradásáért küzdünk. Magával dolgozni nem túl pihentető feladat. Egyetlen vágyam az, hogy békében élhessek vidéken, noferettel, a kutyámmal és a szamarammal. Hát erre még egy kicsit várnia kell, pászervezír. Tapéni asszony nem nyugodhatott. Jól tudta, hogy pászervezír magacs ember, elszántan kutatja az igazságot, és megingathatatlan barátságköti Szutihoz. Kétségtelen, hogy kegyetlenül elbánt a férjével, de ha már egyszer Szuti feleségül vette, nem bírta elviselni, hogy hűtlen lett hozzá. Meg fog fizetni azért a líbiai szukáért. Hamar pártfogót kell találnia, aki megvédi őt a vezír bosszújától. A szóbeszédek ismeretében egy pillanatig sem tétovázott. Tapéni szinte futva érkezett az épülethez, ahol a gazdasági minisztérium hivatalnokai dolgoztak. Kikérdezte az őröket, és csak fél órát kellett várnia, hogy feltűnjön az üres, magas támlájú, széles karfájú hordszék, amelyen ott volt a lábak pihentetésére szolgáló zsámó is. A horcék mögött napernyő, hogy védje a székben ülőt az erős sugaraktól. Húsz hordár biztosította, egy nagyhangú főnök szavaira. Hogy a horcék utasa minél gyorsabban a kívánt helyre jusson. Ez a csapat nagyon drágán dolgozott, és nem vállalt túl hosszú utakat. Beltrán kilépett a minisztérium főkapuján, és a horcékhez sietett, de Tapéni elállta az útját. Beszélnem kell magával? Hm, Tapéni asszony, valami baj van a műhelyével? A vezír kellemetlenkedik. Hm, igazságtevőnek gondolja magát. – Gyilkossággal vádol. – Magát? – Azzal gyanúsít, hogy én öltem meg a mesterét, Branért. Hm, És vannak bizonyítékai? – Nincsenek, de fenyegetőzik. – Aki ártatlan, azt nem érheti semmi baj. – Pászer, Kem és a Majma megijesztettek. Szükségem van a segítségére. – Hát nem tudom, hogyan. – Ön gazdag! – Hattalmas ember, és azt beszélik, hogy még magasabbra jut. Szeretnék a szövetségese lenni. Hm, hogyan gondolja? Az én kezemben van a kelmék kereskedelme, már pedig a legfinomabb végekre nagyon vágynak a nemes hölgyek, az önfelesége is. Tudom, hogy hogyan lehet elérni a legjobb feltételeket a vásárláskor és az eladáskor. A nyereség, higgyel nekem, nem elhanyagolható. Hm. Nagy a forgalom? Az áru mennyiség? Ön a tehetségével még könnyedén növelheti is. Ráadásul megígérem, hogy megpróbálok ártani ennek az átkozott vezírnek. Hmm, van pontos terve? Még nincs, de számíthat rám. Rendben van, Tapéni asszony. Tekintse úgy, hogy a védelmem alatt áll.